Bona tarda a tothom i benvinguts al Teatre Museu Dalí. Eh, Figueres, d'avui fins al 12 de juliol, eh, acull la segona edició dels Assajos Realistes, una activitat, com sabeu, organitzada per l'Ajuntament de Figueres, per Comerç Figueres, amb el patrocini d'Estrelladam i amb el suport de la Fundació Gala Dalí. Amb el missatge i la voluntat de descobrir la gastronomia més surrealista a la capital de l'Alt Empordà, un total de 22 establiments presenten plats d'inspiració daliniana. En aquest sentit, aquesta activitat és un reflexe de la col·laboració pública i privada. Una activitat organitzada des de l'administració pública i que ha tingut el recolzament dels 22 participants dels 22 restaurants participants. És el que entenem que ha de ser l'acció de l'administració, una acció d'acompanyament, una acció d'acompanyament cap als empresaradors, però no a qualsevol emprenedor, sinó a aquell emprenedor que porta un valor afegit, que amb la seva actuació porta un valor afegit en aquest cas a la gastronomia a l'Empordanesa. Us presentarem una oferta gastronòmica única al país, que s'acompanyarà de maridatge de la cervesa Estrella Damm inèdit, i que tot seguit, a la final de l'acte, podreu degustar al pati del Museu Dalí. De a més, els set surrealistes es complementaran amb activitats musicals sota el nom de testets musicals i de i diversos show cookings, que són cuina al carrer. Finalment, abans de presentar a les autoritats, deixeu-me que doni les gràcies, en primer lloc, a la senyora alcaldessa, la verdadera ideòloga d'aquesta activitat. En segon lloc, al senyor Lluís Penyuelas, representant de la Fundació Gala Dalí, per acollir-nos en aquest marc incomparable. En tercer lloc, al senyor Jordi Rollan, president de Comerç Figueres, que ha col·laborat activament en l'organització d'aquesta acció. En quart lloc, als 22 participants, sense ells aquesta acció no hagués estat possible, i finalment els meus companys de la regidoria del Departament de Fires i Mercats. La veritat és que és un plaer tenir un equip com el que tinc, format per la Sara Carreres, per la Marta Padilla i, principalment, pel meu amic Ramon Serra. Passo la paraula al senyor Lluís Panyueles, secretari general de la Fundació. Hola, bona tarda. A mi em correspon, en nom de la Fundació, algú tan simple com donar-los la benvinguda en aquest Teatre Museu. I en aquests cinc minuts que em pertoquen, i que ja sé que m'imagino, per no allargar, tampoc molt alat, alat d'aquests en peus, i... sí que voldria fer dos coses. No? No, evidentment no parlaré d'aquesta experiència gastronòmica, però sí que voldria fer dues coses. Primer, felicitar a, a, als membres de l'associació, però els membres especialment, perquè l'associació al final és una entelequia i important són les persones físiques que hi ha darrere la, aquesta associació, per aquesta iniciativa i perquè demostra, la mateixa demostra que hi ha una actitud positiva i una il·lusió per millorar els serveis. I això és una bona notícia per tots, per el que diré ara, seguidament. La segona cosa que volia fer és fer un reconeixement públic a l'Ajuntament representada per l'alcaldessa i vicepresidenta d'aquesta fundació, eh? cal recordar-ho i en, en el seny. Rotjan, eh, president de l'associació, un reconeixement públic i, i en aquestes persones, però especialment als membres d'aquesta associació, per la feina que fan, i que han fet durant aquests darrers anys en la millora dels serveis que es donen a la ciutat de Figueres i a la millora de l'entorn urbà. Quan a la Fundació tenim enquestes positives dels nostres visitants, això es deu evidentment, a que la Fundació ha millorat la col·lecció que té, ha millorat els seus serveis, que com si això no surta a la premsa, però cada any mirem d'anar millorant els seus serveis, però també es deu a una, una altra cosa que potser per òbvia no es diu, i és que la visita al Teatre Museu no comença quan s'entra en el museu i no s'acaba quan se surt del museu. La visita comença des del moment en què la persona que està a Barcelona, a Sant Feliu o a Roses decideix agafar el camí cap a Figueres i cap aquí. I per tant, el conjunt de l'experiència que té des de com està senyalitzada la carretera el tràfic que troba per entrar a Figueres, on són els pàrquings, el temps que tarda dels pàrquings fins a fi, fins al Teatre Museu, les botigues que troba en aquest recorregut, l'atenció que troba en els restaurants, tot això influeix i l'impacten. I al final el record i la valoració de la visita és el conjunt de totes aquestes experiències. I en la mesura de que aquesta valoració és positiva, això és, és mèrit de, de, evidentment, del comerç de Figueres i de, de l'Ajuntament de Figueres. I, per tant, des de la Fundació, jo voldria fer aquest reconeixement en, per tota aquesta feina feta. Moltes gràcies. A continuació, pren la paraula el senyor Jordi Rotllant, president de l'Associació de Comerç Figueres. Hola, molt bona nit a tothom. Moltes gràcies a tots els que heu volgut acompanyar-nos avui en aquesta inauguració. Permeteu-me que primer agraeixi molt especialment a la Fundació que ens hagi volgut acollir una vegada més sota de la cúpula per, per fer aquesta inauguració i a l'alcaldesa que hagi volgut venir a presidir a l'acte d'inauguració. Per nosaltres, per l'entitat, és quasi bé un trencaclosques moltes vegades ser capaços de, de combinar d'una manera positiva per tothom els diferents interessos que hi ha a la ciutat, hotelers, restauració, botiguers, ciutadans, etc. Moltes vegades els interessos a tots plegats no són ben bé coincidents. I el trencaclosques és arribar a idees, a projectes que ens permetin ajudar a vegades més intensament a uns determinats sectors, però que això creï unes i unes complicitats i unes implicacions que al final ajudin a crear projectes que siguin positius en general per la ciutat que els ciutadans ho visquin com algo positiu i agradable per ells, que sigui bo per als sectors econòmics i, per tant, sigui una empenta per l'economia de la ciutat i que tot això conjugui bé entre tothom. Jo crec que el, els testets és un d'aquests projectes que, tot i que es centra en la gastronomia i en els restauradors, ajuda a dinamitzar la ciutat. És algo que jo crec que els ciutadans de Figueres s'ho acabaran sentit molt seu i ho acabaran visquent com, com una festa, com una cosa que ajuda a que a l'estiu a Figueres sigui més agradable i si es, es decideixi quedar-s'hi més. I bé, és aquesta la línia que nosaltres pretenem anar seguint. Haig de dir també que és important en aquest, en aquest sentit que els, aquelles persones pels que ho fem ho sentin com un projecte interessant i positiu, com jo crec que és, i ja es veu amb els 22 participants. Aquí tinc que agrreir la implicació i el treball perquè no és simplement fer uns testets i ja està o aquells que tenen, sinó que se'ls hi demana l'elaboració d'uns testets amb inspiració surrealista i que tinguin que vagin una mica més enllà, de, potser del que seria un testet ordinari, no? del que podríem trobar habitualment. No? i per tant agredir també aquesta aquesta aquesta il·lusió aquesta implicació de, de, dels restauradors haig agredir també eh, la feina de tots els tècnics eh, de l'àrea de promoció de l'ajuntament que ajuden en la, juntament amb els, amb, amb els treballadors de comerç figueres que tots junts doncs tiren endavant tot això que quan ho veiem pot semblar que és fàcil, però quan es treballa i quan es prepara, en Jordi m'esqueda fonamentalment molt bé, doncs no és tan fàcil i s'han de buscar i s'han de lligar moltes coses per poder-ho tirar endavant. No vull acabar sense dir dues coses. Una que em fa molt il·lusió veure la Montse Ferrer allà darrere, perquè ella sí que és una de les idades logues autèntiques del projecte des de l'inici. I només volia acabar dient que és la segona edició però que ja tinc sensació d'èxit de, del projecte, no? per dues coses, perquè si la Fundació eh, ens deixa tornar a presentar eh, el, el, els testets aquí, vol dir que ho, ho deguem anar fent bé o que sembla que està bé, i si l'Ajuntament s'ho fa tan seu, s'ho vol fer tan seu, això també és un indici que hem fet les coses bé i que, que els agrada i, i que, que és un projecte d'èxit. Eh? Per tant, espero que no sigui l'últim que inaugurem, Eh? Eh, espero que n inaugurem mol molts més a els propers estius i que s'acabi convertint en una d'aquelles dates com passa amb altres, amb altres com la Fira del Vi, com l'Acústica com en Pordoneses, com Ingràvid, etc. i que sigui una altra d'aquelles dates que els fedrancs tinguin al cap i sobretot la gent de fora també per venir-nos a visitar eh? i també una abraçada a Manel Toro que també amb tot això de la promoció alguna cosa hi té a veure moltes gràcies a tots i bona nit Finalment, tancarà l'acte l'alcaldesa de Figueres, la il·lustríssima Marta Felip. Bona nit, molt bona nit. tenen alcalde, regidors, regidores, president de Comerç Figueres, secretari general de la Fundació de l'I i els protagonistes principals de què és aquesta presentació, els restauradors i restauradores, els establiments d'hoteleria que s'impliquen des de l'any passat ja en aquesta primera en la, en la segona edició d'aquests Tests eh, Surrealistes. Varen començar l'any passat, presentàvem una primera edició plena d'incògnites, d'incerteses, una, una, una primera edició que sorgia d'una idea, idea bastant primària i que s'ha experimentat en altres ciutats de Catalunya, tot s'ho supo... ruta de tapes. Vam dir, fem una ruta de tapes, per què no? Fem una ruta de tapes a Figueres. Jo felicito al regidor, en Jordi Masquef, felicito l'àrea de promoció econòmica, el seu director, el primer dirigent d'alcalde, en Manel Toro, perquè aquesta ruta d'etapes, que es podia haver convertit en una ruta d'etapes més de qualsevol ciutat catalana, s'ha convertit en una ruta diferent, en una ruta surrealista, en una ruta amb caràcter propi, amb el senyal d'identitat, Figarenc, una ruta deliniana, i això és gràcies a aquest talent, a aquesta inquietud, aquesta energia aquest dinamisme i aquest positivisme que en els eh, últims anys impera en el sector de la restauració a Figueres. Van sortint establiments de restauració, es van consolidant, alguns que ja hi eren, en van sortint de nous, i a tots el, denomina el denominador com jo crec que és les ganes de fer-ho bé i les ganes de portar gent a Figueres i que la gent de Figueres es quedi a Figueres. Està passant el fenomen invers que jo havia viscut a la meva joventut, i molts dels que esteu aquí també, que la gent s'ennava de Figueres, s'anava fora de Figueres a sopar, a prendre alguna cosa, a dinar. Ja fa un quant temps que no només els de Figueres es queden a Figueres, sinó que la gent de la comarca ve a Figueres al cap de setmana o fins i tot algun dia entre setmana. S'ha lograt invertir aquesta tendència i això és gràcies a la vostra feina, realment. Gràcies a la vostra feina, des de l'Ajuntament intentem recolzar-ho, intentem dinamitzar-ho, intentem promoure-ho a la mesura de les, de les possibilitats a través d'esdeveniments, a través d'una programació de teatre, a través de fires al carrer, intentem posar-hi el nostre gra de sorra, però no seria possible sense la vostra voluntat i la qualitat del servei que esteu donant. donant. Uh, no només és menjar, realment. Eh? Aquest, aquests testets surrealistes, com ha explicat el regidor, Jordi Masquef, s'uniran amb música, amb show cooking. No només és anar menjar, és viure una experiència, un relat de ciutat entorn a una gastronomia, a una cultura i a una activitat al carrer. És el que volem aconseguir amb aquests testets surrealistes. Anem a més, aquest any creixem, un mes seguit del 12 de juny al 12 de juliol. En muntat des de l'Ajuntament el que és un relat de ciutat en base a esdeveniments que van passant al llarg de l'any. Volem muntar un relat de ciutat a través d'aquests esdeveniments que s'exucceeixen. Just passat Reis, enganxem amb el festival de circ, una setmana santa, un festival del còmic, unes fires i festes de la Santa Creu, uns testets surrealistes com a pròleg del que serà l'estiu, unes barbenes, Sant Joan i Sant Pere, que els potenciem. Aquesta festa major de Figueres, aquest patró de Figueres-Sant Pere, que havia estat una mica esquifit, volem potenciar-lo també per entrar de ple el que és l'estiu. Deixem una mica de descans relatiu, perquè no paren de fer coses, juliol, i a finals d'agost ja tenim l'acústica i tenim un epíleg de l'estiu amb, amb, amb la Fira del Vi, aquest any el, el, el, trent, el trentè aniversari, també amb un relat de ciutat, cada vegada més implicat en un caràcter de capital de comarca i la volem, que volem exercir i en plenitud sent, passant a ser, una fira de l'Adeo Empordà. Tenim un pròleg, és aquest Estets, un epíleg de l'estiu amb aquesta fira del vi. Entre mig, entre mig passarà l'estiu, però justament el que volem amb això, amb aquests testets sorrelistes, és, és escalfar motors. Començar d'un ambient d'estiu, avui hem coincidit plenament amb el temps. Més ambient d'estiu no podia ser, 30 graus i un aixafogor. Per tant, ens vindrà la mar de bé aquesta cervesa inèdit aquí a fora del pati que ens espera quan acabem aquesta presentació. Hem sigut afortunats i just el vídeo ens sembla que va, en el moment en què jo acabi de parlar, <laughs> teníem seriosos dubtes, <laughs> però... Ha tot bé al final, eh? sempre acaba funcionant. Moltes gràcies, us repeteixo, els que us heu implicat en aquesta aventura dels tastets surrealistes. Volem que es consolidi, n'estem plenament eh, convençuts de que serà un èxit, ho va ser l'any passat, quan era una incògnita, això creix, n'estem segurs que anirà més i es consolidarà com aquesta primera ruta, no de simples tapes, sinó d'uns testets amb identitat pròpia en aquesta ciutat de Figueres. Moltes gràcies a tots per venir. Bona nit.